«Зеленими», – сухо сказав він Сергію в перерві між уроками. «А навіщо тобі граната?» – запитав той. «Для колекції». «Ага, так я тобі й повірив. «Ти хіба не знаєш, що за таке можна сісти?» «Це мої справи. Ніхто не дізнається. Отже, запитаєш у брата?» І знову повторив. «П'ятдесят тобі, п'ятдесят йому». «Покаж бабки». «Бабки дістану, не переживай». Спочатку запитай. «Замьотана?» «Замьотана!» Вдарили по руках. Але справа виявилася не такою простою. Брат забажав дізнатися, навіщо Сергіїві граната. Довелося давати задній хід, викручуватися, посилаючись на звичайну хлоп'ячу цікавість. З'їхали з теми. Сергій порадив походити по ринках, пошукати підозрілих типчиків, як те показують у кіно. Десь на задньому подвір'ї, біля складів, певно, може бути їхнє лігво. Сашко походив, сходив усі ноги, але того лігва не знайшов. Натрапив лише на обірванця, котрий запитав, чи не хоче Сашко купити ширку, і вициганив 20 гривень на клей. Сергій порадив походити по ринках, пошукати підозрілих типчиків, як те показують і кіно. Десь на задньому подвір'ї, біля складів, певно, може бути їхнє лігво. Сашко походив, сходив усі ноги, але того лігва не знайшов. Натрапив лише на обірванця, котрий запитав, чи не хоче Сашко купити ширку, і вициганив двадцять гривень на клей. Кілька разів ходив зустрічати військових, що автобусами поверталися на ротацію. Ширяв очима по смаглявих, обвітрених обличчях, вишукував того, хто міг би вести в своєму наплічнику те, що йому потрібне. Але їх зустрічали рідні друзі, задарювали квітами, обіймами, оточували колом, падали їм на груди, плакали... Ішли строєм або поодинці, подалі від Сашкового заздрісного погляду. У кого і як, запитаєш? По телевізору і в інтернеті він бачив і читав повідомлення про те, що зброя таки витікає з зони, що десь на неї торгують і потрапляють за грати. Отже, податися за нею немає куди. Підмога надійшла від того ж таки Сергія. Певно, не давала йому спокою обіцяна зелень. «Жени-бабки!» Сказав він якось після уроків. «Знайшов я одного баригу. Дістане тобі те, що треба». Домовились зустрітися на пустирі. Барига був у камуфляжних, замизганих штанях, трохи на підпитку і не викликав довіри. Але товар приніс. Сашко уважно роздивився. Корпус цілий, чека на місці, детонатор в порядку, не муляш, на радощах дав сотню, а Сергію, як обіцяв, п'ятдесят. «Ти ж гляди не здай мене в разі чого», – сказав Сергій. Сашко різонував себе по горло ребром долоні, гадом буду. І подумки всміхнувся. «Здавати буде нікому. Він скоро взагалі мовчатиме, мов риба, назавжди». «Не скажеш, навіщо?» – запитав Сергій. «Та так, одного мудака полякати», – відповів коротко. «Допомога потрібна?» «Впораюсь». Потисли одне одному руки, розійшлися. Сашкові сподобалася ця розмова. Коротка, чоловіча. Вони так раніше не говорили. Тобто не говорили так до війни. Все більше теревенили про все, про те. Кіно, дівчата, айфони. Тепер навіть соромно згадувати, якими були малими. Лишилося дізнатися адресу. Але то було не так складно. Батько нікуди не їздив без навігатора. Казав, що замислюється дорогою, а навігатор виводить кудись слід. Програмував його навіть до найближчого магазину. Вичекав пару днів. У перший батько був на чергуванні, повернувся на другий увечері. Щось перехопив на кухні, тепер вони не вечеряли разом і пішов спати. Мати сиділа передголосно увімкненим телевізором. Сиділа, мов статуя часом до ранку. Отже, якщо він на подвір'ї увімкне мотор, аби запрацювала джп ніхто не почує. Тихо витяг ключі з батьківської куртки. Тихо прочинив двері. Увімкнув мотор, заблимала пошукова програма навігатора. Пробігся пальцями по екранчику. Адрес було небагато, майже всі знайомі, а одна? Ні. Невідома вулиця десь на околиці, навіть номер квартири. Батько завжди був педантичним. Сфотографував адресу своїм мобільником. От і все. Фініталя. Все налагодиться, подумав засинаючи і посміхнувся. Він забере ту бабу з собою. Помститься за те, що не йде з голови. Його мама, гарна і молода, падає на брудну підлогу магазину. Будь ласка, не дивіться, поки не закінчу, – наказала гримерка Люся, розвертаючи Джулію від зеркала, перед яким вона сиділа. Гримування тривало вже три години і було лише пробним для фотосесії. Спочатку їй підфарбували волосся, підвороневе крило, завели дрібними локонами. Вона намагалася жартувати, бути привітною, невимушеною, але добре відчувала, що на неї дивляться, навіть сторонні зазирають до гримерки з цікавістю».